spoiler -varning. Vi förstör allt! Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till Spoiler-varning! Ja, jajamensan! Här är vi och glada är vi för att vara det. För idag så ska vi diskutera ett till Marvel-underverk Loki på Disney+. Plus. Jag är så positiv och taggad, eller hur Nikolaj? Um, jo, så, så, så låter det ju min sann. Mm. Ja, mm. nej, jag tyckte det var en så bra serie som bäst och på alla, alla sätt och vis. Okej. Okay. Jag brukar ju annars vara en så stor fan av, av, av sådana här Marvelhus så att det här är sannoliken en riktig pralin till kaffet. Ja, bra. Gott så antar jag. Um, jo, det är gott. Ja, så, så är det. Uh, Spoiler-varning ifall någon undrar ett vad de lyssnar på, och två vad det här kommer att innehålla. Precis, vi vill ju vara extra informativa. Och jag är ju som bekant den positiva delen i programmet, och jag är ju <skratt> tok glad idag. Jätte, jätte lycklig att få diskutera den här serien. Hurra, klämmer jag till med. Och om du vill höra av dig nu att trogna rysslar eller du just ny tillkomna så gör det för all del till gmail.com. Det kan man höra av sig och berätta hur glad jag vanligen är att, att göra sådana här grejer. Tjuhu! det stämmer, absolut uh, och såklart vill ni kontakta oss på andra sociala medier så hittar ni oss såklart på Twitter uh, där som att triggervarning 1 mm. och så finns vi på den internationella mötesplatsen Facebook en sån entitet av närvaro, social samvaro fullkomlig mm. och där ligger ju också lyckan att uh, Ja, vad kan man säga om den här serien Loki och annat än den var ju nog på tok för kort. Vilken involverad och mångfacetterad historia som inte kunde berättas längre. De kom primär till sådana och intensiva avsnittar. Jag aldrig sett det slika. Jo, mm. ungefär så. Det är ju... Det är ju, ju någonting i det där att alltså, tv-seriers säsonger har ju blivit allt kortare och kortare Men, mm. men, men nu det är ju kanske inte den diskussionen vi ska ta här och nu Men ja, det här var ju en serie Ja, ska man säga att det här var en serie för att producera mera av Tom Hiddleston Det var verkligen en serie av någonting Allra mest Tom Hiddleston <laughs> Och det som jag igen kanske fäster tänderna mest i så är ju just det att det var så väl komprimerat att det fanns ingen död i alls. Det fanns inte som dig som så många andra moderna serier idag. bland bara ska lära dig prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prata, prata, och sen när de var prata färdigt så kommer någon och säger Hörni, hörni, hörni, hörni, hörni, stopp. Vad är det vi höll på att prata här? Varför avbryter du något? Jag tänkte om ni skulle lyssna prata lite mer. Prat, prat, prat, prat, prat, prat. Det fanns det ingenting av i den här serien. Att flån klarhet till klarhet. Och det fanns som inte som så kallad utfyllnad någonstans. Det var det som var så bra med den. Um, ja. Mm. Precis. Um, Exakt. Är allt okej, okay, hör du? <laughs> allt är bäst. Ja, Aha, jag, okay. ja att jag, jag har blivit tillsagd att jag borde säsaka ett annorlunda spektrum. Och nu väljer jag att se den här serien Loki, det mest positiva spektrum jag kan. Så att, okay. äh, ah, just so. jag ska väl börja där det, gör som, äh, <clears throat> där det känns som bäst. Att, varför börja med liksom Loki-alligatorn? Var inte bra det den kul att du vet fanns där och var med och exist där onekligen var det var det helt, helt intressant att ha, ha den, den lilla loki med men nu, jag måste säga att jag saknar lite uh, den, den svärande hunden eller var den svärande svärande varjunge, jag kommer no. inte ihåg men det, eller, no, svärande det var en väldigt väldigt våldsam och, och verbalt aggressiv under varje som följde efter Loki i, i en av de här serietidningarna. Och jag tyckte att det var en lite av en missad chans där att, att inte inkludera den karaktären i, i, i den här serien. Ja, oh, not the sekund som Triumph i insult comic-dag ja, in det, det, det var ju i principen om du tänker att du tar Triumph och, och istället för att ge sarkastiska och, och liknande kommentarer så är det mest att den skriker om mord och, och att slita ut inelvorna på på alla sanna och påhittade fiender ah, just det Ja, det låter ju nästan som ena part i det här programmet i något av de här andra 264 avsnitten. Men inte idag, jävlar och ramma. Idag är det positivitet som ha. gäller. Ja. Att, äh, jo. Men, men, men okej, okay. alltså behöver det vi, vi säga i Marvel någonting? För att lägga till äh, folk som svär, eller bara det att man gör med det av. Svärande och fult språk som koncept. Så det är ju en klar vinnare. Det, det lägger ju till många nivåer av djup. I både karaktärer och, och själva storyn. Så att det ja. är ju ett ja. hattstryck. Man... Jag önskar de ska kunna upprepa många gånger. Hur man nu tar det. Behöver vi säga ja. någonting om själva intrigen ja. i den här? Är det... Ingår det i det här avsnittets Vad ska vi säga Delar dess så Vi vill ingredienser. vara allomfattande uh, ja, uh, Okej okay. ja. ja, Men hur ja, vill ja. du ta i tur med det här Jag okay. ja, Eller hur, hur vill du gå till väga Jag försöker just nu Som mest som så här uh, Mikrohantera mitt lyckorus Men för all det låt mig att den här premissen då för alla som inte känner till den här tv-serien Loki... Spoiler-varning! Så, så det fanns ju den där filmen. Eller de där filmerna med de där hämnarna. Och mm. de sprang ju runt i sina täta latexkläder och visade sina skräv och tuttar. Och sen så var liksom Loki där och var liksom att... hallå. Hello! Jag är jätteond och jag är potent och jag kan göra saker. Ibland behöver jag inte ens vara där. Och jag är liksom lite av en sån här metahot som växer tyst i bakgrunden. Ja. ja. Um, och sen så i något skäde så kommer han in och tittar. Upp, vad är det här? Det är en tesserakt. No, men nu tittar alla dit och så, op, op, op, op, op, op, och så springer han iväg med den. Uh, och det ska han tydligen inte ha gjort. För då kom plötsligt tidspolisen och, liksom, nå, nå! och så kom de och drog honom till tidsfäng. Så vi kan säkert återbesöka det här om en liten stund. Ja. Att... Och i så alltså, som alla vet, så är det väldigt kufiskt. Och liksom så här otroligt, som så här metafysiskt ställe där både koncept, teori och filosofi går samman. I en så här dekadens av intryck. Och uh, mycket yta kan man väl säga. Och uh, där inne så verkar ju själva premissen vara att vi ska nedgradera Loki uh, till att vara barbringad. För det är tydligen som man bygger som så här faninteraktion uh, i moderna serier vilka jag personligen är väldigt dummen upp till. För att mm. när jag säger att jag vill säga mer av Tom Hiddleston så menar jag ju exakt det. Och sen är ja. tidspolisen att hör du Tom Hiddleston eller nej jag menar Loki du är här nu men du är ju som jättepotent men nu är du impotent. Och sen har vi lite kul med det och när jag säger kul ja. så menar jag att vi, vi håller på med det ganska länge för att visa hur maffigt och hur som så här omnipotent hela den här TVA är. Men sen ja. kommer du fram till att hej Loki, äh, egentligen så skulle vi behöva din hjälp för att ta fast någon. <laughs> det Och det är ungefär ja. premissen. Och sen typ i andra ja. avsnittet så kommer man fram till att egentligen är TVA helt inkompetenta, har inget klart syfte, ingen direktion, inget ark överhuvudtaget. Det är typ bara en byrå som finns där som Loki springer igenom ibland bara så att vi ska komma ihåg att ajaja, äh, det där ställe, ju som har någonting mm -hmm. att göra med någonting. Och sen Precis. har de liksom typ uh, små, typ 80-tals Nintendo-spel som de springer runt och teleporterar runt i tiden. Hur? I uh, ja. Men att nu ska man inte mm. fokusera på sånt. För det kommer i vägen för allt talande. Ja. Så uh, det är väl ungefär jo. premissen. Och i, i slutet så kastar de typ in Kang the Conqueror. Som gör sitt bästa Matrix-Arkitekt-moment i typ 45 ja. minuter. Och sen så är det säsong två då, pojkar. Mm. Så var det det. Ja, det är, ju, det, är, det, är ju, det är ju kanske det där att varje, så att säga, den, den första säsongen i alla så här. I de här Marvel-serierna så verkar ju vara egentligen det att man bygger upp att det är bara för vad som ska komma till nästa. Det är inte att själva storyn i sig ska vara. Det behöver vara väldigt intressant. Nej jag. Um, ja. ja. Snabbt. Nej nej säg bara. No, det jag tänkte säga var, det, som jag tycker är väldigt smart och väldigt insiktsfullt och väldigt genomtänkt och väldigt en massa superlativ uh, så är ju att ta en karaktär som Loki. Yeah. som är senast jag kollade så var som ju The God of Mischief Ja, yeah. yeah. uh, och att han är ju om jag skulle beskriva liksom en så här uh, despotisk lustmördare som har en helt vansinnig förkärlek för makt och egocentriskhet och att uh, mm -hmm. jag tror vad Strindberg kallar för så vackert för att vara en fit så man tar honom. Och så är han som så sådär att. Uh, titta på alla sakerna. Som du gjorde här. Uh, med perfekt mm. klippning. Från MCU. By the way. Och sen så blir du lite ledsen i öga. Ja. Och, och det är ju nu då. Lika med stäcken att nu okej. Okay, han är en hjälte nu. Så nu är han snäll. Ja, ja. Mm. Så att. Ja. Jag satt ju nog frågande fingret i luften ett antal gånger och utstötte en mängd interjektioner. Mina favoriter var mm. Äh, mm. Mm. att för att det kändes ju ja. som att äh, ja att äh, så då kanske någon frågar som du inte har sett så är det som tyder sig till spoiler-varning för information. Kan man ju fråga att, liksom, att men, sami du är inte en panna av intryck. Hur manifesteras det faktum att Loki är liksom kompetent och the God och mischief och många gånger har matchat i liksom, typ Avengers och shit? Hur kommer det fram i serien? Och då skulle man svara, därför att han är så smart. Hur är ja, han då, så då. smart? Ja. De säger det. Flera gånger säger mm. de att han är nog jättesmart. Du ska ja. försiktiga. Han, han, han, han, han, är. han är så smart. Ja, och karaktären själv säger. Ja, det, väldigt det, smart. Så kanske någon ju. frågar. att mm. hur, hur, hur, som, hur, hur framhåller man i serien? Hur smart är den här? får man säga den här så kallade smurtheten i, i ja. den ja. fläsch? Och det ska jag berätta för dig nu kära lyssnare. Uh, det är den där gången när... Uh, Uh, yeah. Det fanns ju faktiskt det avsnitt där, där den där grejen hände och plötsligt var Loki bara att, Honey guys, nu ska vi. Och sen så när den här kvinnliga Loki föreslog, nu gör vi så här. Men Loki, som original Loki, var mycket smartare och han sa att, när du, jag är smart. Vi gör definitivt så här, kulan. Men inte... han är smart, det tror jag yeah. vi alla kan vara överens om. Ganska um, kompetent. Ja, det jo. där. Just ja, precis. Jo, mm. jätte, jätte smart säk säkerligen. Um, mm. Och det smartare var ju... än oss. Okay. No, jo, ju, alltså inte, inte, inte, inte blir man ju en en good... mm. Utan att gå igenom åtminstone ett par skolår. Huvudkasten säger att en karaktär är smart. Så det är typ av tredje minut så måste han ju vara ganska smart. Även om man kanske aldrig vet, ser det under en gång eller han gör någonting. Men att, ja. äh, att vara totalt reaktiv till Men, allting som händer och improviserar det är ju nog att vara smart. Mm. No, no, no, Då är, är det ju inte så. Street smart uh, där. Så att har Nej, det. Där. det som jag alltid har fått intryck av att Luke att liksom att he's from the street, you know, well hella for ja. life, vitt. att uh, ja. Ja, ja you know. behöver, behöver man ju kanske inte gå. Gå till, gå till det, men, men alltså, jag, jag kan ju hålla med André. Jag vet nu inte om man behöver uttrycka det i så, så positiva ordalag som, som du nämnde det. Äh, gällande, gällande den här serien och seriens uppbyggnad. Men ähm, hur ska vi, ska vi se som så att med tanke på äh, en annan äh, Marvel-serie som har kommit ut nyligen, alltså Falcon and the Winter Soldier, så mm. Måste jag ju säga att den här uh, Loki så kändes ju kanske den cenderas ju lättare att se på eftersom det var lite mer av ett är det fel att säga liksom direkt liksom eventyr det var sanningen stammar eventyr kändes det på något sätt att, att det var det var lite mer av en. Cool. jag är inte pulp men alltså det var mer eskapism än vad det var i, i Falcon and Winter Soldier Ja, där kan jag verkligen tillstå och, och för, för jag måste säga att det, det, Även om jag kan gilla De här, de här vissa Marvel-filmerna som sätter lite mer Fokus på uh, Hur ska man säga Så här Vardagliga kanske händelser nu, nu med undantag för uh, Black Widow Så måste, Så tycker jag att det behövs ibland lite mer liksom, Lätthet i vissa av de här Det ja, är liksom Marvel Ändå så att jag tycker att de har, Verkar ha en relativt okej så här, Balans där I, och Bland annat då i, i den här Loki-serien, det, det kan jag kanske säga Att jag uppskattar själv Den där vissa liksom, stämningen I den Men, men Alltså du, men det har du, en du, jättebra yta att, uh... Ja Jo, jo, jo, jo precis, men en just, en fin vi sa, vision, att just ja. Det är ju, men, det är ju en titta. efterlivsspekulat show det, det, är det, ju. det är det ju Och det, och det fanns så att mycket Mycket säkert som man Kunde ha gjort liksom mera där Att det är ju synd att den, den på sätt och vis så pass, så, pass, så att säga Så pass lite under den där ytan um, Ja Not so, so. Eller, eller, eller anser du att den är liksom bäst någonsin? Alltså jag tänker inte ens disputera att den här sären är typ den, den smartaste sären som någonsin har funnits. Ja. Så att mycket, mycket känns det, som att, det känns det och... lite som att du säger smart lite för ofta. Ja, ja det. Det är förmodligen ja. för att sären och jag är så smart. Just att så. Så smart ja. jag är och den här sären är ja no, Kanske det. kanske du måste övertala dig själv lite mera nu Billions and Billions and Billions <laughs> Och um, Ja, ja Okej okay. uh, Jag är inte som så insatt i Loki som karaktär Jag tycker mm. som att karaktäriseringen av Loki som Tom Hiddleston gjorde i filmen var passande ja. Och att det lilla som jag vet och har läst och av honom från som faktiskt har Marvel-seriet i inga stycken ja, överens ja, men det är väl en bra tolkning men att äh, den här serien har väl om den här serien hade ett problem <laughs> så kanske det skulle vara det att igen så blir det att man kan aldrig riktigt bestämma såna power level för karaktären och det är ju samma problem Exakt. som alla Marvel-produkter någonsin har haft folk talar ju väldigt mycket om de här nya filmerna nu som till exempel där WandaVision och Falcon and Winter Soldier. Men att äh, problemet är ju det att du har en karaktär som, som kan göra illusioner och som kan göra sig äh, osynlig och som kan kontrollera folks sinnen. Ibland ja. behöver man inte ens vara på plats för att göra det. Precis. Så, men sen har du senare, men det är liksom hur ska vi komma på det här tåget? Äh, jag vet, har du några kläder? Nej, det fungerar inte, fuck! Och så blir det liksom knyttnävs slagsmål. Och man är ju som att mm. ha vetat blära, någonting som hindrar dig från att använda dina högst standardkrafter, Loki. Så jag måste ju erkänna att där så testades ju nog min, min som så här förnöjelse med den här serien. Man kan ju mm. fråga att varför gjorde ni det här annat än att någon hade skrivit den här scenen och ni behövde den här scenen och hända exakt så här. Så att alla glömde bort att ja, just jag gudlolp och så bara använder man sina fucking powers. Men jag förstår att det skulle yeah. bra så bra om Loki bara satt i ett hörn och liksom kontrollerade dig kontrollerar kontrollerade dig kontrollerar kontrollerade dig haha, <laughs> mm. nu hånglar ni hörnet lol, och nu yeah. skäl jag allt att, jag, jag mm. förstår jag förstår, yeah. men att jag, jag tycker som att om du har nu say, det, det bästa exemplet på det här är ju Stålvannen, för att tala med en, en god yeah. broda till Marvel, då. att varför kan inte Stålman en typ som kan göra allt bättre och snabbare än alla som finns samtidigt. Varför kan inte han göra shit nu? Varför han bara liksom. Jag är så gay. Jag vill inte gå sängen idag. Så är det som. Men därför att någon har kastat en jävla klump kryptonit på honom. Right? Mm. Så att till sist så har man etablerat det bra. Man behöver ju inte trycka ner i halsen på honom. Och jo, det har de gjort på honom på bokstavligen. Men jag menar, i något kärdes behöver man ju inte säga någonting. Man kan bara liksom att bara skina lite grönt på sig särasida. så får man säga, ah kryptonit, fuck. Nu måste han gå klättra som fysiskt upp för hus och nu måste han typ knytt ner slagsmål och att jag använder lilla hjärnan han kan inte bara Men vänta lite så använder jag guard mode 3 sekunder sen så att det är ju inte som bra storytelling om du typ läxlar ut och sitter i sitt ton och liksom nu ska jag sen smälta hans huvud och liksom game over det skulle ja. vara praktiskt Nej. och det skulle vara förnuftigt men stålbanden är liksom att, hm, ska jag göra det här på tre sekunder, eller ska jag gå igenom den här korridoren som är fullt med någonting grönt som det inte kan det vara kryptonit för de använder ju de här 960 andra gångerna när jag tar min chans ah, fuck. kryptonit all get you your rapscallion <laughs> Men yeah. i de fallen kan jag ändå vara liksom där för jag har fått min lilla smartphone, jag kan tilta huvudet i vänster och säga att Aja, ah, för det är på grund av kryptoniten. I get it, I get it, yes, mm. yes. Yeah. Låker som liksom I... kanske märat det känns som att, varför, liksom, varför i det här God of War-spelet har Kratos grämt alla sina power moves? jag använder mm. dem bokstavligen för fem minuter sen i slutet av andra spelet great ja. my dude what the fuck ja. Ja, men så där så tycker jag det, alltså det, det får komma in när du... och säga att därför att cool, och det behöver inte vara någon gång, ja. det kan vara en mening och nej, det, nej, det kan vara för nej, att, nej, att nej, är alltså, så det är så ledsen idag för att typ ja. alla på Blizzard ju... rör varandra eller någonting ja. så kan okej, okay, fine det, det, det, det är ju det. det där som är problemet när du i den här specifika serien så de, gav ju redan en situation, de hade ju redan en situation där de gav en orsak till att man plötsligt inte kunde använda sina krafter. Och jo, för att de, av orsak eller annat så kan de kontrollera. Mm -hmm. De kan säga att men nu kan du inte använda så att dina krafter för att vi ger tillstånd till dig. Jag, jag börjar tänka att men varför skulle du inte säga att, nej, att nu medan du, om du ska jobba liksom med oss så för att vi då kan lita på dig med tanke på allt som du har gjort tidigare så kommer vi att begränsa eller strypa mm. dina krafter så det, då skulle jag för, kunna förklara liksom, att ha de situationerna där han inte kan använda sig av dem för att nu just som sagt så var det ju att ja men var det, det dramatiskt korrekt att han inte kan använda sig av dem jo här okej okay. no, men då kan han inte skapa illusioner för att men man kan ju inte bara heller uh, anta att ah, nu, men, nu har någon lämnat grillen på igen utan mm. jag nej, tror nej, det, är jag är man... det är lite samma som den här TVA också i första avsnittet så dansar man ja. bokstavligen ringläk runt Loki och liksom Haha, ja. vi är bäst, vi är bäst, vi är bäst, vi är bäst du är gay, du är gay han är så gay att in, yeah. det finns inte en enda där som säger att det, och det är okej okay, utan alla är ju som sådana megadicks uh, och att de framstår ju som att i det skedet och så kan det vara ett EVA alltså är, är de här för de, de läker ju mig det ena tag, de här alla de här som arbetar är skapade av the timekeepers Jo, ja, ju, ju alla så att säga de, de existerar där man, det, det är deras existens så det är ju bara liksom som Owen Wilson kommer in och med sin swagger så man, man går ju lite med att det här är inte vanliga människor att det här är någonting mer. Varför är de inte ja. rädda med potenta personer? De gör ju till och med kämta om, om liksom, de här Infinity Stones här och där och shit. Jo. Jo, jo, precis. Och vi har så. hur många som helst av Tesseracten i, i en låda. Sure. Så att om de står och handvävar det så känns det ju som att okej okay, men så vi förstår att Loki, de bryr inte sig så mycket om Loki. Därför att de kan platta till Loki utan att kröka en min ja. om det ska behöva. För det här är Empowered Beings. Vi spelar i liksom en helt annan division nu. Men i den ja. andra äh, avsnittet så börjar vi bara avliva agenter höger till vänster. Och de pågör yeah, ju med den vanliga fanatismen. Att jaha, nu är det någonting här vi ska undersöka. Hmm, hur många agenter har den här okända saken? Ta i livet av nu. flera hundra, flera tusen vi vet inte yeah. ja, men vi rusar mm. in och allihop där no problem yeah. Uh, yeah. man får aldrig som veta, vad gör folk på TV är att liksom vi får ju, det är ju igen liksom den här limbo-grejen och det är inte första gången heller någon som så här dramatiskt har port porträtterat limbo som något slags byråkratiskt helvete yeah. och att som själv så är jag en fan av den här Uh, just den här tanken eller den här visionen. Mm. Därför att kanske liksom efterlivet är en massa jävla tråkig byråkrati och att, att de gör det mm. liksom lite med lite sådär klackspark och gör det liksom sådär där uh, i men om de gör det så blir det också som att okej, okay, jag har ingenting emot det. Men de överger den här tanken efter första avsnittet. Mm. Och sen är det Precis. bara typ en massa tattar och uniformer som springer runt och blir mördade. Ja. Och det finns en av dem. Det har mm. inga konsekvenser. Ingen ja. ifrågasätter någonting. Det finns exakt tre karaktärer i hela TVA. Som har namn mm. och som har agendor. Och sen springer ja. Loki och poppar in och ut som om det var liksom en busstation. Och ingen känner sig som att ah, där får Loki, där får Loki, där får Loki, där får Loki. Ska skjuta dem nu? Ja. Den skjuts sen ska skjuta dem nu? Ja, ah, okej, okay. fine. Mm. Och att alla de här sakerna så är bara med päl pälare som håller upp det här best ever taket som jag nu sitter och har så mysigt under. Ja det, jag tänkte, jag tänkte just säga att kan du, kan du liksom, kan du lite tona ner på sockren nu då? Ja. Det, det, det är liksom så mycket, du, du strössar så mycket socker över den här serien nu att det intressant. Blev, blev illusionen för tunn plötsligt? Ja det, det kan vara ja. Är det någon det slags vara, ja. kommentar om någonting? Ja, potentiellt. Ja. Och, okay. jag, ja. Sen, och det här är liksom jag vet att det, jag borde ju inte säga det för att jag, jag vet ja. ju att det var ju ett säkert narrativt ändamål och att det var ju förstås exakt som det borde vara men jag tycker att det som är bästa är att sista och slutligen verkar det här inte ens vara Lokis film eller liko som Lokis serie att, mm -hmm. hur menar du? Men så fort han träffar Sylvie så blir det ju hennes grej liksom. Ja. Mm. Alltså, men det är ju, det är ju sant. Alltså, eller, eller är det det att så att säga det är alla Loki. <laughs> så att det, det är liksom på så sätt så även om det är Sylvie i serien så Sylvie är Loki. Bara en annan ur en annan tidslinje. Oh. No, Eller ett, ett, ett, en annan så att säga, en annan dimension i, i detta så att säga, multiversum som de, som de ju nu håller på att bygga upp med, med, den kommande Spider-Man-filmen vad No Way Home och um, Doctor Strange möjligen med, med Shang-Chi också så okej okay. okay. Det, det är ju det är ju igen så att är, är, är, är alla Loki can't wait can't wait can't wait men, men, men när du nämnde när du nämnde Owen Wilson du nämnde då så att säga han spelar Mobius och du nämnde då alltså Syl, Sylvie eller den här en annan variant av Loki mm -hmm. uh, och så av Sofia Di Martino så borde man, borde man diskutera skådespelarprestationer lite och säg inte att alla best. bäst Oj nej, okej okay. uh, no, det här blir en väldigt kort grej um, Owen Wilson så spelar Owen Wilson Ja, jo, jo, jo han, han, var, han var väldigt väldigt Owen Wilson ja. Jag menar, ja. Det känns som att om jag skulle vilja ha en utmaning skulle jag säkert kunna räkna upp en massa filmer där man ska kunna ta Owen Wilsons karaktär och som och bara liksom lyfta honom över i den andra filmen och ta hans karaktär därifrån. Och, som. och det ska ändå förmodligen gå ganska bra. Um, ja. Och um, vad gäller nu då Sylvie? No, alltså hon har ju Oh, oh. Liksom, hon har ju en drivkraft och det är ju framåt ibland att ja. hon är för att liksom, hon har känslor typ för Loki för sig själv internet så snubblar över sig själv över den här frågan Det ja. det som mm. lite, lite masturbation allt som händer här mm. Men, ja, det var lite, man, man ska tycka om sig själv det Sorry. ska man självkärlek det, det till riktigt kärlek Ja, men men ja, alltså, jag, jag, jag kom på mig själv med att I, I don't give a fuck. Men varför, varför måste du berätta det där? Varför berätta vad? Att du kom på dig själv. Ja, no, men självkärlek, liksom <laughs> häng med nu. Att jag jag som är den enda som försöker göra lite självuppbyggande här. Nikolaj, ska du börja satsa riktigt på dig själv en gång skull? Och gör det ja, för all del i sändningen vi, jag, och gör vi, det i inte just av upplevelsen. Ja, uh, inte och, just nu. Mm. No, men, ja, vidare. Ja, precis. ja, men vad var okay. det du noterade? No, men, alltså Sylvie så är ju att hon ska egentligen vara en ganska okej okay karaktär utan att folk, någon bestämt sig för att ja, men vänta. Hon är komplicerad. Hur är hon komplicerad? Jo, om det finns ett, ett tillfälle att typ ge Loki en käftsmäll. För att, ah, karlar. Så då gör man det. Till och med det som inte make a nonsense, Att Det känns som att Sylvia är liksom riktigt den där flickvännen. Som, som är som sådär att idag så ska jag vilja göra det och det och det och det och det och det. Och det, och det. Och så står din pojkvän som dessutom håller alla väskor åt dig. Och säger som att det låter jättebra älskling. Och så säger hon. Vad håller du aldrig med mig? Och sen typ <laughs> springer de hem i regnet. För att det ska bli dramatiskt. Och man som står yeah. att. Jaha. Varför? Men okej. Okay. Men att Darma and Greg. Så att. Jag vet inte att, att som det är väldigt svårt. Att, det känns som igen så fort de kan så är det någon som typ tar fram en liten fiol och liksom att, hon var bara en flicka och sen kom TVA och var liksom Åh! och hon var liksom Åh! och vi var alla mm. och att jag menar så den där TVA gör är ju typ att radera ut existens efter existens Ja men ja. du förstår det du. <laughs> Hon var bara en liten flicka. Så. Vänner, du, jag är för evigt fast i den här soul -open Och då spelar det yeah. ingen, någon roll hur mycket liksom Sylvia, och står och ögonknullar varann. Jag, jag kommer bara inte i den där fasen där som att Oh, there's was a forbidden love. Som att en, en bokstavlig mm. enskälbefläck. Alltså, liksom, what do you want? En enda ja. han kunde älska vasaish ja men för sex, stoppet ja. i internet kanske, kanske det var det det var det var det att han han måste lära sig att älska sig själv. ja men jag orkar jag liksom masturmerar liksom det var inte <laughs> en speciell kärlek liksom Loki är inte komplicerad alls och den här ja. är inte på ett sätt heller som man skulle vara och mer komplicerad det verkar som, som ingen sens varifrån han kom från när de kastade in honom i den här, i den här serien. Han fick ju någonting arbete. Men så fort Sylvie kom så var det ju ungefär som att de försökte motivera mig som att ah, vilken intressant variant från mig själv. Men att, för mig är det som att oh my god, she has märsts att sen dess var det som att jag aldrig varit så här nära någon befitta som inte slime i, i ansiktet. När men vände det hon ju den gången. ja, det är mig själv. har röra. Att, ja, men det, det är liksom, jag bryr inte mig ens i liksom... <hör> För det, bara därför att de här kommentatorsfälten på internet som, som är fulla av människor som typ gör det här ljudet uppräpade gånger. Det spelar ingen roll. Liksom, jag, jag har varit på internet för länge och sett all porr som finns. Att liksom, This does nothing for me. Nothing! Nothing! Så att om det är som så häftigt att mm. en Marvel-karaktär hångla upp sig själv så det känns som att oh god, kanske ni behöver ja. liksom faktiskt vidga era lite. Men att... Ja. Eller ja, kanske det är liksom att äntligen kan vi masturbera utan dåligt med Men äh, ja. fuck man, man. Det är ju... Det är ju, det är ju kanske... Om man, om man tycker att Tom Hiddleston är en, en challenging wank så då är det då kanske uh, Sofia de Martino en lite mindre. Ja men Uppet det är inte varande, så jag väljer ser nu för tiden. Ställen, alltså. Jag går inte in i serien och tänker att <laughs> jag liksom går in och liksom tänker att ah, finns det någonting här liksom i dramaform? Att om det finns nya no. tuttar och meningsfulla förhållanden. Som kanske är lite sassig. Så är det väl som att okej. Okay. Men att det som inte vara någon huvudfokus. <skratt> oh, var, det, var det där. Var det där liksom scenariet som förde in dig. På Trubland eller? Ja so oh, oh. oh, yeah. oh, yeah. <skratt> ja. Jag vill ha det. Hårt i rumpan tack. Den enda delen av mig. Som inte är hårdluteran. Ja. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Ja men som gay jokes aside det är inte viktigt för mig men bäst, bäst, bäst, bäst bäst, så kreativt så speciellt ja jag hör att det är så genuint jag tänker kanske man inte be behöver to diskutera uh, Tom Hiddlestons porträttering av Loki här för att så so att säga det han var ju där och, och du sa ju också att så att, säga, att han gör en, en, en okej okay, så att säga. En okej okay tolkning av så att säga där Marvel Loki. Sure. Men, yeah. men, men jag funderar, är här någon annan av, av så att säga skådespelarna som man borde. borde ägna lite tid åt. Vi har ju Tara strong som rösten för Miss Minutes. Um, alltså nu kommer det här och låta väldigt dumt efter vad jag just sa, men jag peggar direkt Terra Strong, okej okay, varsågod jag bjuder på det uh, men att som jag har sett för mycket tecknat så det är svårt för mig att inte känna. that's Terra Strong, that is um, men att som den karaktäriseringen gillar jag jag gillar mm. allt med idén av TVA det var utförandet som bara bara som och som... mm men att, som, att den här karaktären, liksom missminnits dessutom har en väldigt som så här mörk sida. Att det finns yeah. helt med i hela den här essensen av organisationen, det sägs. Så det gillar jag. Yeah. Ja. Som liksom tummen upp där. Det var bara att Det var som så broadcasta på resten av den bullshit. Mm. Yeah. Det finns en person som jag skulle vilja föra fram. Okej. Okay. Uh, och att som uh, jag. Jag minns inte vad hon heter tyvärr. Uh, men att uh, hon var ju i den här uh, Batman vs Superman, vet jag hon var i också. Uh, alltså den här uh, den här typ den här svarta tjejen som var gent uh, som ja. Yeah. Som alltid var liksom väldigt snäv och liksom. Så här. The mission. Så här. Ja, du tänker säkert på det där Hunter B-15, alltså. Ja. Är... ja. Unimim Mosaku, kanske. Om du säger det. Uh, men att, uh, alltså. Nu försöker jag vara så fin känslig jag kan här. Okej. Okay. Mm -hmm. uh, alltså, jag, jag, har, jag har som. Jag har sett bilder av henne liksom, på internet. Uh, mest, ja. mest efter den här serien, liksom, for science. För att okay. jag vet inte vad de gjorde med liksom, den där jävla liksom, kostymen eller dräkten hon hade på. Men hon hade så jävla åt helvete tisser i den här serien. Att jag typ måste använda typ 99% av min hjärnkapacitet. Bara för att som sitter och stirrar. Hur vitt du är det där? Alltså... What are you doing? Well, what's happening? Liksom är de helt gigantiskt stora. Eller liksom. Fast är ingen i makeup Eller som i. i uh, whatever det hell De som i garderoben. Whatever the fuck. Som håller på och gör. Räkter och shit som sagt. Men det där ser ju för fittigt ut. För det är som. Hon står där och typ. Två meter långa sträck av de tutta som stiger rakt fram i allting alltså, jag vet jag, jag inte liksom, jag har läst en massa weird kommentarer om den här serien på internet men ingen annan än jag har tydligen tagit fokus på de här tyttarna. Alltså, jag, jag satt inte ens och kollade efter hennes tutta jag satt och kollade efter någon stuttare i den här serien jag bara försökte säga en fucking serie om liksom Loki som blev fastnagen ja. av tidspolisen men varenda sen hon mm. var med är bara döttar jag kunde som inte <laughs> alltså inte det hennes fel men alltså någon där skulle som bara måste säga som att hej uh, Mosaku, hej, this is awkward men alltså den här dräkten alltså det ser ut som att du har två som battlecruiser här fram så vi måste som göra någonting, vi måste som typ, slimma är den eller liksom någonting. Och så kommer vi då någon e-mail. där det är någon som gnäller på att jag förringar kvinnliga former. Och inte liksom tycker inte kroppspositiva grejer. Och som att jag har inte sagt någonting om det. Jag, jag tycker hon har en jättefin mm. kropp. Hon är en jättevacker kvinna. Jag skulle stirra på hennes tissa dagen lång om jag fick. Jag bara säger att liksom. Den här dräkten och hennes bröst tog så mycket fokus av mig i när Jag var som att, I don't care what the fuck's happening. vi bara stirrar jag på de här. Och, liksom, och står där och har med sin käpp och liksom, ja ja ja ja Just run a bit eller gör någonting. Jag, jag, jag, vill, jag vill vetenskapligt se hur det går ihop. Yes. Så att, ja... Tydligen är väl jag bara störd. Jag klarar väl inte av en stark svart kvinna som har stora byst eller någonting. Det är väl det, det handlar om. Men att jag vet inte, det bara känner som mm. världens mest opraktigaste kostym för att stoppa yeah. tidsförbrytarens yeah. avskummen, men att kanske det bara gör. Visst då språkade jag yeah. språk yeah. inte runt i Nej, no, alltså det... Jag vet inte riktigt vad jag skulle ha att kommentera om den här själva liksom karaktären som, som hon spelade. Alltså det det kände att det var, en, det var ju en ganska så här typisk så att säga, först, då mycket strikt så att säga. Det, det, var, det var liksom jobbet. Det var uppdraget som gällde. Men det här var ju kanske samtidigt karaktären som då fick en större som den ändring också i och med, i och med att den blev medveten om det att det fanns mm. så att säga, en annan existens som hade tagits bort från den. Mm. Att den, där, den där tanken på att, så att säga, alla i TVA så var egentligen då varianter, alltså sådana som de själva jag. Mm. No, men, hon har ju lite... Lisa, hon lider väl av samma problem som alla andra i den här suveräna serien, de är bara reaktiva att, ja, ja alltså jo, det, det är ju det är så jag så menar, för det är ju i princip att åha, nu får det här raka sträcket uppåt, Får dit ni nu bli bli slaktade, hej nu får alla dit att bli slaktade uh, I don't know, vill, vill ni far hit ni namnlösa gruppen här och du, så bysta Lotta, kan du få också aj det gick inte så bra men du har ju ett namn så du är okej okay, I guess. Alla är så mm. otroligt reaktiva och allting bara händer. Och den enda som hävdar att de har en plan så är typ Sylvie Och hennes plan var för ja. tydligen att jag väntar i många många år. Och sen så kastar jag en massa typ existensbomber genom de här hålen här och så händer någonting. Och sen far jag upp i hissen. Och sen så ger jag fitsmissk åt vem det är som är där, här uppe. Typ. Mm. Den enda som sitter på något svar så är den här Ravonna Renslayer. Ja, och, och hon är ju igen en sån där karaktär som man är som sådär att... Vär du någonting? Vär du allting? Vär du ingenting? Att, ja. uh, bara en hint i en eller andra riktningen så vet vi liksom... Mm lite vad vi ska sätta dig det, yeah. det känns ju som att allting kommer att avslöjas i säsong två mm. så att om jag inte tyckte att det här var en så bra film som jag gör så ska jag förmodligen utstöta en ganska långt men det känns ju ändå som en karaktär som bara satt in för att liksom vi kan inte ha typ Kang the Conqueror att komma där och liksom jag är Kang vi kan inte skalla honom för Kang the Conqueror, så vi kallar honom Silly black dude in the final episode That says stuff for 45 minutes LOL Vilket är ett jättelångt namn uh, ja. Så vi måste ha någon Som är liksom sådär standing fitta Och så är jag spört, Hur skulle det vara med den här Andra söta tjejen här Ja så, Vad har hon för när Hon är typ vän med Owen Wilsons karaktär mm. Hur är de vänner um, De tar en drink tillsammans ibland du reflekteras ja, det det. deras förhållande. Ja. Mm. Uh, de säger de varit igenom shit. Vad har de varit igenom för shit? Att som vad du igen det blir liksom lite som sådär Tommy Wiseau. av det här. Liksom att, hello you are my best friend, you are my best customer. Hello doggy. Mm. Att som <laughs> Ja, men Det skulle som räcka med att hej, minns du den där gången när vi var helt höga på rök, heroin och liksom mjöka varandra i rumpan och kollade på Tom och Jerry? Då skulle man ju säga att, oh yes, I see now. Men det är Hej, min bästa vän. Vi har nog varit bästa vänner länge. Vi. Jo, jo, det har vi mm. nog, min bästa vän. Nåja, no, tack för drinken. Uh, jag tror jag ska gå nu. Gör du det, min bästa vän, så ses vi längre. Bye, bye. Det är min bästa vän, hej. Okej, då. Jag att vi har etablerat då. PS, Loki är smart. Ja, just det. Så det är ju som... Det är, som allt, mm. det är alltid brått om någonstans. Ja, jo, jo, ja det, är ju, det, är ju, det är ju som sagt det där sättet att göra det, att få det att framstå som att det att det, det är så att säga mycket det är mycket som hänger på spel där. Det, det, det så att säga man måste det måste gå snabbt framåt även om det man bara hastar för att sen vänta eller man hastar för att prata. Nu ska jag säga någonting som är lite u-karaktär för min vanliga, väldigt soliga inställning, men okay. <hör> uh, jag hatar alla scener med Loki och Sylvi. Ah. Vilka scener okay. då? Alla? Varenda en? Just så. So. Ja. Men. Varför hatar du Hur? dem då? För att yeah, det var, I var, I för I det, var det, samma scen! Ja, det. det, det, kanske, kanske, det var, kanske det är för att du inte ännu har accepterat att du så att säga, du kan tycka om dig själv. Därför tycker du inte om att se på sen här att du kommer fram till att tycka om sig själv. Ja, Uhsäkta. Allergens på karaktärsutvecklingar. Det var tydligen serien, makarna också. Nej, men alltså, det är samma här. Ja. Den går liksom så här: mm. Mm. Jag hade det, jag hade det, jag har det, jag det, jag har det, jag hatar det, jag har det, jag tycker det, jag hade det, Nej, jag hade det, du, okay. jag har det, lite. jag det, okay, okay. Hur vet jag hade det, jag det, jag det, jag hade jag hade det, jag jag hade det, jag hade det, jag det, jag hade det, jag hade det, jag hade det, jag hade det, jag hade jag hade det, det, det, jag hade det, jag det, jag det, jag hade det, jag hade det, jag hade det, jag hade det, jag hade det, jag hade jag och sen måste de, nu måste vi fly den här, dra, dra en mm. lapp ut ombolan, <skratt> upp och ner vända cirkusen under vattnet, nej! Och så gör de det, <skratt> och sen börjar de om, jag <skratt> hattar det jag hattar dig, jag hattar <skratt> Men vad tyckte mm. om den där rökkatten där i slutet av typ femte avsnittet? It was fine! Är det stressa av när mamma och beska mamma rädda pizzabilen. Hur yeah. visste han att hon var där. <skratt> inte vet jag. Ja. Men nu ska vi ju inte vara så. Nu ska vi inte vara så, så petiga här inte. Nej jag vet, sa Cassan. Inte så några. Inte så några. Kanske kanske det att det att man blir jagad av ett enormt oskmåln så människor tillsammans. Men vet? Ja, ja säkert. Ja men det var väldigt kanske... snällt av Owen Wilson att, att rädda Lokis whack. Att det var riktigt ja. sådär brother move. Ja jo, jo, men, men du vet han är, han är inte en kockblock. Nej verkligen inte. Han bara vill köra sina vattenskotrar. Ja han, han var... Han var en wingman i ordet sanna bemärkelse. Lull. Alltså. <laughs> jag tänkte att jag skulle få någonting med, med liksom en pizza slice in där. Men att, uh, ja, ja, ja, är jag, jag var vänt... inte riktigt snabb. Då kan Sjöen Wilson ha baktankar. Du, vet, du kan inte ha en bra pizzabit utan att ha en träkant. <laughs> oh god. Jo, ja, det, det är sant. Ja, de att vänta tills de lanserar Disney Plus Plus. Då blir det nog action. Eller, eller är det, det Disney-kryss? Disney-X? Ja. Kanske de kan döpa om det till Pokey. Liksom version av Loki som bara går och liksom. <laughs> Surprise-sex! Och Alligatorn kan vara med också. Um, Just ja. Nej men alltså, ja. Owen Wilson är liksom så där att jag, jag, jag vet inte jag, jag har ingen aning om vad de tänkt. Ja. Jag, jag, Nå, jag förstår inte. Jag förstår inte. Alltså, om det finns något som är mindre sen, än Loki och alla Loki varianter, som de inte gick in i särskilt mycket alls. Det bara så, han finns! Okej, okay. I believe you. Sen tycker vi femte avsnittet kom där med en handfull med fitta där och var liksom ja. aha, haha vi är de ondare, onda under loki så det är, en. Det är, ja, de är bara, en andra andra varianter men så, så att säga så vägra vägra så att säga försvinna mm, i osmolnet att... Men jag tror liksom igen är en sån där är en sån här. Så här är det som, som är dåligt live. Och har en massa karaktärer där. Och som att vad heter du? Wanderer. Och som att jag är the Wanderer. Och jag är här för att leta efter min. Bläddra genom pappret. Äh, min kam. Ja, jaha ja. Jag tror jag går hit bort nu. Att... Du vet att det är en massa fitter på ett ställe Men de har som egentligen ingen som så här Drivkraft eller agenda De är bara där och Man kan beskriva dem ja. med sådana enordsmänningar Som att ond, kåt, rolig, hungrig att, menar, Snart så kommer vi Som alltså så, så reduktivt Historien berättad att alla har typ Namn som är som typ snövit värgar Liksom att ah, Titta här har vi rape the dwarf Och liksom, här har vi typ computer i the computer och liksom no yeah. kanske vi bara ska skynda på den ändå uh, mm. inte vet jag att du, du nämnde skådespelarna här jag har svårt att minnas liksom någon annan än liksom Busta Lotta och liksom den andra svarta tjejen som inte riktigt hade någonting att göra där och Sylvie som typ I don't know hon, yeah. är, hon är en arg kvinna som inte riktigt kan lita på någon och sen Loki mm. som liksom... Det är ju Tom Hiddleston, vad fan. Tänk om Loki yeah. var sympatisk. Man hade en orsak att tycka om honom. Och det inte fanns någon Avenger bredvid som man kunde säga. att nå... mm. Avengers brukar ju dö någonting någon tygare och vänster. Så att kanske... Ah, whatever, Loki. So fine now. Men kommer du på någon annan karaktär som det är värt att tala om där? <laughs> Ja, no, jag vet ju inte att vi skulle vilja säga några ord om Jonathan Majors då. Men att som, som He who Remains. Eller kanske han är För vi vet ju att det är en Ja, alltså. Men, men är det nu inte så att alla namnet i den här serien så är ju He who Remains. Jo, men. <laughs> ja men, <laughs> Men alltså som, det är som det skulle vara en riktigt smart kille som tycker om att klä sig i robotläggare. Uh, vi vet inte vem han är, mm, men vi kallar honom för Tony. Och ja, det kan i så. Vi bara tills nästa säsong av spända Tony ja. Nej, nej, Så Alltså, mm. nej okay då. <laughs> att, det är ju också lite som så sådär. Jag vet att man kanske inte behöver nu igen. Kanske gått i, längst bort i källan efter vatten. Men äh, du vet. Mr. Majors har ju redan ändå spelat i Who Remains. I andra filmer. Så att äh, du vet. Nej. Alltså i varför en film. Uh, han, han spelar ju det i uh, i den här uh, uh, uh, minns, jag minns ju vad han hatt och sen kommer han väl att göra det i den här nya Ant-Man och Wasp okej okay. så att jag menar, it's confirmed Ja. Nej, jo, alltså det är ju det är ju alltså, alltså på så sätt ja jag tänkte bara att ja, jag hade inga minnen av att, så, att den här karaktären ska uppenbara sig vid tidigare tidigare skeden men det oh, yeah. där. Men, men jag jag säkert att figurera en där figurerna and Wasp i den där. Ja. Whatever the hell. vad den nu heter. alltså den den följande av de filmerna. Nej alltså så den alltså, en som kom innan. Det var Jordan Ant-Man the Wasp. Nej ja, men då var det det var, det var ju Ant-Man and the Wasp. Äh, men var ja men Wine den Wine den jävla referens i den och där eller minns jag alltså. Jag har inga minne av det. Ja jag vet det. i alla fall Det kan att... alltså, det kan det kan mycket väl vara jag, jag ser bara mitt, mitt minne är äh, äh, definitivt inte vad det. Och det okay. kunde ja, men, vara ja. No, men jag vet i alla fall att han är bekräftat att han ska spela Kang the Conqueror, just exakt att han ska spela i en ja. kommande film. Den kommande ant man och Wasp eller minst ett år bort, men who cares? Men de har ja. så här, liksom del fyra av den här Marvel Cinematic Universe, I guess. Och um, uh, man vet ju också lite av det som händer. Uh, med den här splitten där, därför att nästa Doctor Strange-film heter väl bokstavligen liksom någonting med parallel universes Ja, det är ju multiverse of madness Ja, så bara jag ju som sådär Oh gosh, what's gonna happen here? Men, ja, mm. no, yeah, whatever Men vad spännande att du började i Loki man kan se Loki som ett lok för att du vet, tuff tuff framåt in i framtiden ja. jättebra en sista grej som jag okay. lyfter fram en bara för att grej. förhöja hur bra den här serien egentligen är uh, jaha, okej okay. vad udda okay, det här. Ja. Jo, jo, jo. Alltså som, du vet ju hur TVA och hela konceptet av det Best bäst och hur det liksom förklarar genomgående struktur och vad folk gör ja. och livkraften och så här Uh, och att så so yeah, det var en sak som sat som störd mig uh, för att de de håller ju hela tiden på med sina variants och ja. var det jag ju bara någon vill att alla är variants och alla jo. är typ från jorden så det var som är som inte inte en jävla alien men att whatever men att um, det som störd mig var från första avsnittet så tog de Loki och de menade att nej, du ska ju inte ha själv den där serakten. Fy dumma Loki, ingen täserakhet. Ja. Och, och jag jag, jag hade riktigt sådan hold up moment för att jag, jag var som att men nej, vänta nu. Och de, de tog ju fasta på det där i eran att ja men The Avengers och tidshoppa fram och tillbaka och gjorde någonting staff. Jo. Men det var som helt okej då sa de för det skulle hända. Ja. Uh, men uh, jag var som att nämen men vänt nu. Så att jag gick tillbaka och jag kollade. Och att, ja. som, och att nu är det länge sedan jag såg den där skiten. Jag vill inte se den igen. Men att som det här är vad jag har kommit fram till efter min research. Ja. Jag måste gå deeper, you, you see. Jo, ja, ja, ja, jag förstår. Jag förstår. Som, you, mm. you put the hand deeper. Ja, this is what they want to bring to Africa. Jävla <laughs> Obama. Um, Okej. Okay. Alltså, hela anledningen. Att allting som händer liksom Infinity War shit. Ja. Yeah. hela anledningen att uh, de får ha tidshoppat i till framtiden och liksom tillbaka till 70-tallet, where the fuck det gick så var ju exakt för att Loki tog dessa rakten så so how the fuck om det är katalysten för att Avengers gör det de gör how the fuck kommer liksom tidspolisen och liksom slår Loki på fingrarna och säger, nää alltså det ju ingen sens alls mm. ja yeah. För att allting som hände så gick ju på grund helt av de där tidshoppen de gjorde. Så mm. liksom till och med den facken de ju eller Eller promissen är ju fucked. Ja. Mm. Det är sant. N när du säger det jag tror jag nog att jag måste liksom kolla, kolla det, där, det där på nytt. Det också. Men, men ja, det är ju, ja. Det, det är ju kanske inte alltid känt för att vara sådär vattentligt. Äh, Okej, okay. men alltså som. De. Alltså, vad fordon? De, de får ju liksom. Captain America Iron Man får 2012. Och sen får de typ till 20-talet. Ja. ja. Och allt det som händer så är ju en del av. The Sacred Timeline då. Verbatim ja. från loki en själv. Men ingenting av det ska ha hänt om inte Loki-staltes er akten. Hela grejen med mm. Avengers lilla liksom, scenario där så händer ju exakt därför att Loki var en fitta av staden. Så mm. det makear ju ingen sens. No. så att, jag menar det är ju här och som det känns som att okej okay, kanske man, man kan försära det att make sense att, kanske eh, det var meningen men kanske det var inte meningen att det här skulle hända men det slutade ändå som det skulle ha hänt så därför så var det fel men då känns det igen som att men nu så gör jag ett jobb åt det och hela premissen var att han borde inte ha gjort så här så att, jag vet det men att det känns som att, liksom att det här det här är liksom att om du runkar mer än en gång per dag så hamnar du här så så, men jag har aldrig runkat men nu är du här och så fort du kommer i fängel så börjar du runka och si ja okej you got me då syr vi glopp glopp det Silvi, lopp, lopp, lopp, lopp. <laughs> visste nog Ja. Det visste nog vad det var för en sorts typ. Um, jag tror jag ska börja ja. göra sen när jag håller på. Jag ska bara lite skrika ut att yes Sylvie faster, love thyself faster. Ja, ja bra. Best. Men. Jag tror, Men, att, jag tror att det var en bra serie. Yeah. Jag, jag tror nog att vi kommer att minnas den här serien många år efter. Jag kan inte, jag kan knappt bära med <laughs> säsong ja. två. Fan, ja. jag vill veta vad som, vad som händer med den där anten som mm. jag inte ens minns namnet på. Att, ja, ja. Wow. Är det ju, är det ju bra att, bra att veta att det, det finns ju kanske en liten risk att, att spoiler-varning är, är där för att diskutera också säsong två. Uh, mer, mer och eller mindre medicinerade i det skedet. Jo. Ja. Man får ju bara hoppas att det kommer någon agent från försöka skydda Sacred timeline och säger att hej minst du i det där avsnittet när du var sådär positiv. Super. <laughs> <Zoop. Yeah. laughs> ja, nu tänkte jag på det sättet. Jag, jag, jag funderar själv sådär att, jag, med att om, om jag skulle få, uh, få så till Loki's kraft. Så vad skulle jag göra med den? Och det, det jag skulle göra är att jag skapa illusionen av att det här var en sammanhängande och, och, och så att, in, insiktsfull recension av eh, säsong ett av serien Loki. Jag tror den här serien bara är bara en bra bevis på vad som händer. När det bokstavligen inte finns någon har något gott att säga om ens. Man måste typ tänka sig en variant av sig mm. själv i alla universum. Och till sist är ja. en helt kvinna. Som man kan hångla med. Som kan tillfredsställa en. Och som uh, onäkligen påpekar. Gärna minutligen. Hur smart man är. Ja. Mm. Och så kan helandet börja. Bli ditt bästa själv. Personligen så tycker jag. Min pokey. Det är inte så dåligt. Mm. Ja. Amen. Stabby and pokey. Ja. De behöver. Äh, fuck it. Nej, men men jag jättebra så är det det det det Vilja inte. Really, ja. I Jag men kan jag bara säga sådär. liksom att nu tog tiden slut. och här kommer tidspolisen. polisen. Ja. ja. När vi slutet av tiden. Oj, titta, här kommer det tv-gay som kommer och raderar oss för att vi har så dålig show. Det var den där bögskämtet för mycket, det var det som tog oss. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Nu är det slut.